Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema còmics i sèries de televisió que acompanya com és habitual cada setmana a l'hora de sempre. I avui estem aquí contents, preparats, perquè tenim moltes notícies, molta informació. És el primer programa de l'any, el primer Ningú no és perfecte del 2011, una temporada llarga ja fins al que ens queda d'estiu. I anirem introduint novetats en el programa ja us anirem informant puntualment. I nosaltres el que fem avui és preparar-vos tota una sèrie de continguts que esperem que us agradi moltíssim. I comencem per als continguts que ens prepara la Marta, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i producte del programa. Marta, què tal? Com estàs? Molt bé. I què ens portes aquesta setmana? Doncs aquesta setmana us, pos, us porto avançament de notícies que aquest 2011, doncs per aquest 2011, doncs continuaran sent notícies. Són bones notícies, algunes... I d’altres es donen passat les festes alguns actors actrius, en fi, una mica de tot. Uh -huh. Però, bàsicament, bones notícies. Molt bé. Perquè he començar l'any amb bones notícies. Com, com s'ha de començar, evidentment. I també ens acompanya, entre nosaltres, l'Aran Bómatí, l'home dels còmics. Què tal, Aran, com estàs? Molt bé, a punt per començar. Ens alegrem moltíssim. I què ens portes aquesta setmana? Portem despedides, portem números i portem xifres. Portem una mica d'estadística, avui. Molt bé. Doncs, mira, ja que dius això, en els 40 minuts, avui la secció de la tele també portem una mica d'estadístiques, i és que i ja se sap, això acaba un any, i comença un altre, i diferents revistes, publicacions fan els seus rànquings, sigui per eh, sèries, eh, sigui per pel·lícules, millors pel·lícules, sèries que se'n van... Bé, tot això en parlarem avui a la secció dels 40 minuts. I abans d'anar directament en matèria amb el programa, recordem dues coses. La primera, el concurs de panini que teniu de temps fins al 25 de gener per escriure'ns al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com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 per enviar-nos crítiques, pel·lícules que gau vi, sèries, etc. I també tenim un Facebook i un Twitter, que si aquestes pàgines, eh, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents, i allà ens hi trobareu, podeu agregar, us feu amics del programa, o seguidors, i des d'aquestes plataformes doncs, veieu que anem penjant continguts eh, bastant sovint, Uh, siguin tràilers, pòsters, uh, el que sigui, del Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i el que farem és començar ja directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. Cuando tú me digas Ya Vamos chicos, juntaos Todas las mañanas tenemos que hacer esto Qué bobada Hasta que cumpla 18, sonríe Yo abriré Policía de Pittsburgh Tenemos una orden de detención Se la detiene por el asesinato ¡Oh, ¡Mamá! ¡Búscame un abogado! ¡Quieto! ¡Laura! ¡Laura! Pídese de los barrotes y de su esposa. Fíjese solo en las pruebas. He visto las pruebas y es inocente. Da igual lo que creamos nosotros. Laura no saldrá. ¿Crees que volverá a hacerme un beso? Claro. Mi esposa ha intentado suicidarse. Necesito verla. Solo dos minutos. No creo que pueda durar 20 años, más Te prometo que nuestra vida no va a seguir así. ¿Qué saber Com és cap quan nadie l' lo ha logrado. Totes les cèrceles són vulnerables. Hay que preparar el plan perfecto de'temano. La pregunta és: seria capaç de matar-lo? Això que escoltem és el tráiler de los próximos tres dies. pel·lícula de Paul Haggis amb Russell Crowe, Elizabeth Banks i Brian Danghi Haggis és, és un tipus capaç del millor, com per exemple escriure el guió de Million Dollar baby. Dirigir en el Balladela o, del pitjor, dirigir Crash o escriure Quantum of Solace. Amb els pròximos tres dies, que és un remake d'una pel·lícula francesa, no ha obtingut el beneplàcit ni de la crítica ni del públic. Ambientada a Pittsburgh, els protagonistes són Johnny Lara, un matrimoni perfecte i pares d'un nen, Luke. La seva vida pateix un baix quan la policia detengui a Lara i l'acusi de l'assassinat de la seva cap. Tres anys després, Lara ha estat condemnada a passar 20 anys a presó. John té una feina poc remunerada i Luke és recent de l'absència de la seva mare. John, convençut de la innocència de la seva dona, malgrat les proves indiquin el contrari, contacta amb un expert en fugues de presons perquè li expliqui els passos a seguir per treure la seva dona de la presó i començar una nova vida en un altre país. Hachis reconeix que presenta el clàssic escenari de Hitchcock, és a dir, un home normal obligat a viure circumstàncies extraordinàries. ¿Llego tarde? Solo una hora, pero tranquilo Muy bien ¿Qué hay, tú? ¿A las once? Oye, ¿qué te parece a las diez y media? Oh, Sam, prométeme que nunca tendré que volver a verle Quiero inmortalizar a Sophie con sus padrinos Sonreír, ¡Sonreír! ¡Sonreír! Sí, soy yo ¿Les habían comentado alison y Peter quién querían que se hiciera cargo de Sophie si por algún casual fallecieran los dos? No. no pues resulta que ustedes. Perdón, Perdón ¿nosotros dos juntos? Créanme, intenté persuadirles, pero hay otras opciones. Está el padre de Peter. Yo creo que es clavada usted. ¿sí? ¡Oh, ah, mira, Sophie! No, no, no, no. Ya respira. respira Oh, ¿Tenemos que vivir aquí, juntos? Ese es el plan Va una tía y me dice, eh, Messer, pasa del condón ¿Estás bien? Le digo que no, e igualmente acabo con un crío Tenemos que hacer un plan Esa noche el libro A lo a ti no te importa perder tu vida anterior porque era un asco Mi vida era genial, tenía tiempo libre ¿Para qué? ¿Para hacer ganchillo? Pero querían a Sophie más que a nada en el mundo Y entre tantas personas van y nos eligen a nosotros poniendo cara de caca. ¿Cómo que cara de caca? Que se hace caca en la bañera. Corre, corre, que se me hace caca encima. Ponle algo detrás. No, no, no, no, no, mi gorra, no. Veixem aquest tràiler, és que només d'escoltar-lo ja m'està entrant eh, caca, precisament, el que deia aquesta noia. A com la vida misma, pel·lícula de Greg Berlanti, eh, aquest senyor ha treballat en televisió, en sèries com Everwood o Cinco Hermanos, en Catherine Heagle, una de les ex protagonistes d'Anatomia de Grey, Joshua Hamel i Cristina Hendricks. Eh, Holly és propietari d'una empresa de Catherine, i Messer és un director televisiu d'esports. Els dos tenen un futur prometedor per davant, per davant i després d'una primera cita que acaba en un desastre total, l'únic que tenen en comú és l'antipatia que senten l'un per l'altre i l'amor per Sofie, la seva fillola. Quan, al cop i volta, ells siguin l'únic que li queda a Sofie, Holly i Messer es veuen obligats a deixar davant de les seves diferències. Fent malabarismes amb les seves ambicions professionals i agendes socials hauran de buscar coses en comú mentre visquin el mateix ostre. Això no és com allò de uh, lío embarazoso? Uh, doncs uh, li embarazoso, però, que però, també però són... endolent, no? perquè ella tenia un punt dramàtic alguna cosa. Sí, bueno, això... Aquesta també li han volgut posar, sí. Dóna una mica la impressió que la Katherine Hegel ha seguit el mateix camí que la Meg Ryan i que la Kate Hudson i ara és la rúbia de les comèdies romàntiques tontes, no? Sí, però jo... amb molta distància d'elles, eh, si m'ho permets. No la Kate Hudson ha fet uns patardassos històrics amb en Matthew McConaughey. De Meg Ryan em referiu que Kate ah. Hudson sí que... McRaean tenia una trajectòria important. Una eh? mica més sòlida. Sí, sí, sí. It's a Except the animals got to play This week will be washed away This borrowed time This borrowed piece of away Will the taxman come la segona de les estrenes és Camino a la llibertat de Peter Weir, director de pel·lícules com Único Testigo o el xou de Truman, amb Jim Sturgues, Ed Harris, Sir Luis Ronan i Colin Farrell. Narra la història d'un grup de presos d'un camp de treball de la Unió Soviètica que, juntament amb uns altres companys de captiveri fugen del gulag siberià on estan reclosos i junts intentaran arribar fins a la Índia. 10.000 interminables quilòmetres els separen del seu objectiu. Inicialment direm que està basada en fes reals, ja que resultes d'una investigació que va fer la BBC de les memòries en les que es basen aquests fets va ser una invenció de l'autor que en realitat es va basar en la història d'un altre soldat. Eh? Com sempre, la BBC destapant uh -huh. eh, veritats o a mitges o mentides directament. No sé... Bueno, de moment una mica més interessant que les altres dues propostes. Uh, sí, probablement sí. Però així, home, Peter Weir sempre és una mica garantia. Sí, però és un director d'aquests que no es produïga massa. Exacte. Fa coses molt de tant en tant. Bé, Veurem. Sí. Anem per la següent. Estan viant la lluvia d'Iciar Bullarín amb Luis Tosari i Gael García Bernal. És una de les tres seleccionades per Espanya a la categoria de millor pel·lícula de parla no-anglès als Òscar. Costa és un productor i Sebastián el jove director. Estan a Bolívia rodant una pel·lícula que reflecteixi que Cristòfor Colom era en realitat una persona interessada en l'or i oprimir els indis. Mentre filmen la pel·lícula una empresa privada es fa amb el control de l'aigua del país i en cobra preus abusius al poble causant una revolta. Una situació concreta els induirà a reflexionar si el director no fa el mateix que vol denunciar, ja que vol rodar la pel·lícula a qualsevol preu, malgrat la situació extrema que viuen els habitants del país. Doncs a mi aquesta em fa gràcia, eh? Sí... Jo crec que aquesta estarà molt bé. Doncs pues a mi no gaire, què vols que t'hi digui? No, dir? perquè tu cinema espanyol no et fa mai gràcia. No, però és que no sé... I vas mal predisposat d'entrada. La Iciar que és la directora, està casada amb el guionista de la pel·lícula, que és un dels uh, guionistes habituals amb el que se vol treballar sempre a en Loach, i el tema mm, recorda Social... molt... Sí, sí, sí, per tant, bueno. no, no pot passar... Molt dolent no serà? No, no, bé, bueno, sí, potser la pel·li espanyola Dolenta la setmana crec que és la que ve ara. Parlem de no controles de Borja Coveaga amb un exogalde i Alejandra Jiménez. És cap d'any. Sergio és un jove de 30 anys que patirà les conseqüències de la cancel·lació del seu vol. Sergio, la resta de passatgers hauran de menjar-se els raïms en un hotel de carretera. Només disposa d'una nit per aconseguir el que ha estat incapaç en mesos, recuperar la seva xicota abans que marxi a treballar a Alemanya. Ho signo una pel·lícula d'una gent que va fer una pel·li que es diu Pagafantes, doncs de, dels creadors de Pagafantes, doncs arriba, no controles. En fi. <ríe> Amb aquest currículum ja està tot dit, ja no? Ja està, ja. Jo, jo crec que no... Hem d'anar-hi. Hem d'anar-hi, de sí, sí, com sigui. Directament. Molt bé, doncs no sé, això és el que ens dona aquesta primera setmana de l'any, molt fluix en quan estrenes. Es pot... a mi la de, ja em dóna bones vibracions. Jo, a veure, és una setmana d'aquelles que tu penses eh, abans en el cine, sincerament. Mm, ja que comences l'any, podria haver començar amb alguna cosa una mica més potent. També. Vinga, doncs eh, anem per coses potents, com són les notícies calentes, d'en Jacint. Moltes oh, Tenim ja en Jacinc on, ben a punt. Què tal, Jacinc? Com estàs? Molt bé, molt bé. A punt ja amb les notícies aquí al davant. Doncs comencem a veure si aquestes notícies de principis d'any estan començant a ser sucoses o encara anem així una mica de ressaca, no? Jo dia que és més ressaca que altra cosa, perquè les notícies, la veritat, no són gaire importants. Començarem Iron Man 3, eh, ja ho hem anat comentant setmana a setmana, que havia marxat en Joan Fabra de la producció, que no seria el nou director, i una pàgina web especialitzada en pel·lícules basades en còmics, que es diu comicbookmovie.com, eh, ha fet una enquesta entre els seus visitants usuaris per saber quins serien els seus directors preferits per fer la tercera entrega. I a veure, anem-los a repassar ràpidament, a veure qui són. Ah, no, al primer lloc, amb un 19% dels vots, tenim en JJ Abrams. Massa enfeinat, eh, està a punt de començar el rodatge d'Star Trek aquest 2011, o sigui que, en fi, no sé, jo diria que aquest no, eh. Després, en el segon lloc, tenim amb 13,54% de vots en Neil Blomkamp, que aquest sembla bastant lliure, disponible. Sí, però no sé si és el to... Bé, no sé. Bé, he fet Distrito Noé, eh, no? Bé. Després aquest m'ha sorprès molt perquè tothom me'l va criticar però sembla que tothom hi confia. Amb un 8,62% dels vots tenim en Luis Le A veure, la pel·li de Hulk estava, estava força bé. Mm, Ara, és clar, dius... Mm, furet i tant. És un tronyo com una catedral. Mmm... I el quart, el quart sí, també m'ha sorprès bastant, perquè el quart apunten que sigui un mateix i toca a los vengadores, amb un 7,78% dels vots, en Josh Wedon, home, sí, si li funcionen a los vengadores falta que funcioni. I en cinquè lloc, bastant previsible, en Christopher Nolan, amb 7,12% de vots. Aquest ja direm que no no, ha afirmat en Warner, en principi, en aquesta exclusiva, o sigui que... Mm, fa pinta que no, això, eh? però bé. Després, els vingadores. Uh, el rodatge està previst que comenci l'abril d'aquest 2011, fins al setembre, s'allargarà, es rodarà al Buquerque, que és cap allà a Mèxic, tothom especificació a Google Maps, cap allà a Mèxic, i també hi haurà alguns dies de rodatge a Nova York i Michigan. I el diari de la ciutat del Buquerque es veu que ha tingut l'oportunitat de veure una mica el guió cap a on t'apuntaven els trets de la trama i diu que serà la unió dels de tres fils argumentals Iron Man, Thor i Capità Amèrica quan es troben per fer front a una lluita de dues races extraterrestres que són els Skrulls i els Kree. Home, és una de les eh, millors eh, sagues de, de Los Vengadores, eh? històricament. A més, és una d'aquelles sagues que contínuament les editorials eh, panini doncs, la va reditant cada, cada X temps en diferents formats i, i home, seria una bona, una bona saga. No? Suposo que una mica simplificant en quant a personatges i presentació d'escenaris, però bé pot pintar una cosa bé i ben diferent, la veritat però veig que pot ser una pel·li molt, molt, molt gran. O sigui, dues races extraterrestres i sobre els personatges... Ui, jo veig molt atapaït. Bé, molt bé. Vinga, continuem. Després, Los Mercenarios 2, que bueno, ja sabíem que l'Estadon havia quedat molt content amb la seva pel·lícula, recaptació i tot això, perquè artísticament per mi és un bodrio, però bueno, ella està content perquè ha fet pasta, vol fer una segona entrega, que això ja ho sabíem, i té que començar a reunir noms. Un que està quasi confirmat, és un actor molt jove, que tancaria una mica a la mitjana d'aquesta pel·lícula, que seria Channing Tatum, que el van veure a Gijou, i altres noms que s'apunten per a aquesta segona entrega són Vin Diesel i en Dwayne Johnson, La Roca. Bé, Vin Diesel, que ja està bastant acabat, ara avui torn tornarà a intentar fer un altre Riddick, però bé, en fi o sigui, ja lligaria amb el perfil d'actor si Dwayne Johnson, que, bueno, no sé si és ni actor, vull dir que també ja lligaria amb el perfil de de los mercenarios, que jo reivindico una vegada més com una de les millors comèdies, pel·lícula divertidíssima, superentretinguda d'aquest 2010. Recordar que vindies-li Dwayne Johnson estrenant pel·lícula aquesta en què és uh, tu fas, bueno, Fast and Furious 5, o sigui que... Una altra manera per tornar-los a veure, o no, perquè millor oblidar-se d'aquesta, eh? Vinga, que això el sapatà, que és un pel·licolón. Uh, L'altre, 24, que Fox volia fer una pel·lícula, ho sabíem tots, que ja estava tot més o menys tancat, i havien contractat el director Billy Ray, que és el mateix a la sombra del poder, perquè se'n fes càrrec d'aquesta adaptació. Es veu que el seu plantejament de la pel·lícula no ha agradat gens als dirigents de Fox. I ha sortit per allà Tony Scott, que ha dit que té una idea molt bona, que la vol vendre a Fox i dirigir a ell aquesta versió cinematogràfica. Tony Scott. Bé, per què no? Sí, sí, seria un director que ja li lliga, ja, el tipus de pel·lícula. Ara no sabem com eh, ficarem a Denzel Washington aquí. És la pregunta, eh? Pensem un paper per Denzel Washington, per si no no, no, no sap el mateix. Pot fer del nou president negre d'Estats Units. D'acord, d'acord, sí, sí, lliga. I després, ja per anar acabant, que aquesta setmana és bastant popperrima de notícies, teníem en Brian Singer que sabíem tots que volia fer una adaptació de Jack de Giant Killer per Warner Bros. Doncs s'ha començat a especificar que s'apropa el rodatge, que ja va un any de retras, com s'ha la pel·lícula. Ha dit que vol que sigui tota en llum natural, tota, que no ho va aconseguir ni cúbric, vol que sigui en 3D i en càmeres Epic Dread, que són aquelles càmeres noves que han sortit que són supercades però que tenen una qualitat impressionant. Però jo ho veig supercomplicat una peli sense llum artificial. No sé, aquesta càmera és tan bona és que vas aconseguir aquest efecte. I això per què vol fer-ho així? És una nadadolla o... per Si, si, si filmes sense llum artificial i, però li, li afegeixes una artificialitat que és el 3D, no, és, no sé, no, no, iix, no acabo de veure-ho clar. El seu motiu ha sigut que diu que, com que en aquella època no hi havia llum artificial, a la i no paperi llum artificial. I tampoc hi havia càmeres de cine, per tant, jo que sé que faig una obra de teatre, no? Dic, jo sí si que aquest és l'argument, potser no s'aguanta per lloc, ja t'ho dic. Per mi que, com que la Warner no ha pressionar la perquè faci una nova pel·li i ja va dir que no volia fer... Ah, no, no el van deixar escapar per fer X-Men First Class, es vol menjar i vol fer un podri de pel·lícula amb 3D, càmeres cares, per putejar. És possible, la venjança de Brian Singer. Pinta bé. Alguna cosa més, Jacint? No hi ja estem. Uh, per mi ja està tot. Aquesta setmana ja dic, ha sigut molt fluixeta. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem de les notícies calentes que tornaran la setmana vinent. Jacint, que vagi molt bé. Adéu. Fins la setmana que ve. això que escoltem és Tron Legacy no parlarem de Tron Legacy que ja fa dies que es va estrenar, parlarem d'altres eh, pel·lícules que s'han estrenat les darreres eh, dues una setmana més o menys a veure, l'Aram no en... bueno, acaba de veure perquè no l'havia vist el dia que la van comentar nosaltres el discurs del rei, ja l'has vist, uh, a veure, què t'ha semblat la pel·lícula? A mi m'ha semblat uh, una pel·lícula que segueix l'estructura de, de l'indomable Hunting i de Karate Kid, que tens una persona que necessita ajuda i apareix un mestre que té uns mètodes molt poc ortodoxos, però que seguint-los entre tots dos al final aconsegueixen triomfar. I una mica m'ha semblat uh, una estructura ja coneguda això sí, el que passa és que en aquest cas tots dos, els dos protagonistes estan molt i molt bé uh -huh. crec que són ferms candidats a l'Oscar, tots dos Sí, sí, clarament, eh? clarament Trobo que, a més a més, tota la pel·lícula descansa sobre, sobre les seus, seus espatlles i realment uh, m'ha agradat, agradat, trobo que fins i tot està bé la Helena Bonham Carter que uh -huh. això ja trobo que té un mèrit espaterrant i el director, la veritat, és que no em sonava de gaire res No, no, no, no no, no, no. La pel·lícula està bé, la podem recomanar des d'aquí. I tant, molt, sí, sí. molt, molt, molt. És molt bueno, que... recomanable. És una pel·lícula d'un pro... un professor heterodox i un alumne rebel. I al final tots dos triomfen. Potser la màxima cosa que en contra que se li podria dir és que és molt teatral. Sí. Perquè són pocs escenaris, pocs actors... Suposo que quan tens un parell d'actors la cosa hi tendeix una mica, ja. mhm. Mm però bé, sobretot, tu no vas notar que les escenes en què estan ells dos, la pel·lícula puja molt i quan actuen per separat no és tan... el nivell no és tan alt? Però quan actuen per separat són pràcticament escenes de transició, per dir així, que no, no són en cap cas el nucli de la pel·lícula. Uh -huh. Sí, sí. Però la recomanem. Molt bé, molt recomanable aquesta pel·lícula, i no tan recomanable és el turista que també s'ha estrenat aquesta pel·lícula. Eh, jo sóc l'únic que l'he pogut veure. Pel·lícula, recordem-ho, nominada a la categoria de Globus d'Or de millor comèdia de l'any. Perdona, Ignasi, tu ets l'únic que l'has volgut veure, no, no l'únic que has pogut no, veurela. la no, És molt a, diferent. Ni a més, ni així. Perquè, de fet, anava a veure una altra pel·lícula i resulta que s'havia espatllat la màquina i dic, bueno, doncs anirem a veure el turista. Quin remei! Molt, eh? Perquè hem de comentar alguna cosa i, mira, eh, a veure, jo anava allà sabent les males crítiques, l'odolenta que havien dit que era... Eh, estava avisat, no? I a vegades, quan vas amb unes expectatives tan baixes, a vegades t'ho sols trobar un producte i dius bé, tampoc n'hi havia per tant. A veure, la pel·lícula és dolenta. Ara, tampoc es mereix aquestes crítiques eh, tan tan bèsties que, que li han estat fent. No no se les mereix. És una pel·li... Però tu la recomanes? No, clar que no. Clar que ah, vale. no la recomano. Però a veure, la primera mitja hora de pel·lícula no està malament. És a dir... Té, juga una mica amb la, o sigui, te presenta a l'escenari, t'explica ja als 10 minuts clarament quina és la situació de, de la pel·lícula, i llavors es converteix, doncs, com una, com una mica una pel·lícula d'espies, una cosa així, no? Però a poc a poc, a mesura que va avançant la pel·lícula, és un despropòsit darrere d'un altre. Crea situacions inversemblants, absolutament increïble. És que és una pel·lícula que no te la creus. Intenta fer gràcia i no... Jo no he rigut, però ni un, en, cap, en zero moments de la pel·lícula. No, no, no fa gràcia. I a altra banda és això, el, que és el guió que, que té una de forats, és que no te passes per enlloc. I al final, al final penses, a veure, no seran capaços de... Perquè seria delictiu. I sí, són, són capaços. capaços. Sí, sí. O sigui, que n'hi ha això. Eh, lamentable. El guió, lamentable, ja dic. Tot i que comença bé, el desenvolupament és eh, absolutament nefast fins, fins... bé, al final que... I, i potser per ells dos val la pena els que els agradin... Mira, jo potser l'únic que destacaria que és Johnny Depp que per primera vegada de molts anys fa un paper contingut. O sigui, estem acostumats a veure... Increïble. sí. Mm, clar, Jack Asparrow, a Alicia el País de les Meravilles, estem acostumats darrerament a veure'l fer aquest tipus de papers. És que fins i tot quan va fer Blou, que feia de, de drogadicta o sí. de camell, de sí, sí, sí. de traficant de drogues, també estava superpassat el tio. Uh -huh -huh. Bé, i aquí... Bé, jo l'únic que dic és qui li ha fet el pentinat. Aquest és el pentinat <ríe> que porta Johnny D, perquè no sé si l'heu vist les fotos així, és sí, les granyes així, que està terrible, l'home. Jo crec que ja les porta així, ell, normalment. Sí, em no sembla sé. que sí, però és que no li queden bé. Menys a mi, no ho no sé, el veig estrany. Bueno. No hi entens, de moda, gens. No, no, ja, més, potser també, com que sou brutes, tu, les seves uh, Estàs parlant que l'espectador s'ho pot passar malament, però jo t'asseguro que ells dos s'ho han passat molt bé, en aquesta pel·lícula. No, no, sí, segurament. A Venècia. I més, uh, Angelina Jolie... Que va les... incloure viatges en barca, turístics, puc dir No, que... en tant, sí, sí, no, no és res més que això, la pel·lícula. I Angelina Jolie l'únic que fa, durant tota la pel·lícula, és moure el cul... Molt bé. No, doncs... I contorneja, contornejar-se. Què més se li pot demanar, en no, el fons? <laughs> és que... home, és que, què més vols que faci? És l'ambaixadora de, de bona que actui, voluntat. Que actui, que interpreti, i poder... No sé, es demanava massa. I en fi, tot i així l'ha nominada millor interpretació en, el, en els Globos d'Ora, eh? Que sí, home. Després de Quatre Petes, que es devien aquella gent havien agenda, sí. van sortir unes nominacions, però brutals. Okay. suposo que no, no és només la interpretació en aquella pel·lícula i deu passar més coses no? és Angelina Jolie, és una bona persona Arras, Angelina Jolie per de turist té tots els números per nominar-la als ratzis o sigui... doncs, bueno, hi ha casos que ha passat a als, les dues bandes sí, sí, sí, sí. Tant, potser també bé. tindrà aquesta sort, com tu, de veure la pel·lícula ah, amics, molt bé alguna cosa més a comentar? no hi anirem, no hi anirem. directament doncs aquí queda i nosaltres, Marta, ara sí, preparada, que ens has de deixar unes quantes bombes. Les intimitats de les estrelles al Descobert, a les xafarderies de Hollywood. Doncs quan vulguis. Anava a dir, doncs som-hi. Ai, saltes ah. primer, eh? La família, mira, parlant d'Angelina, la família Jolie i Pitt han passat les festes a Namíbia. Jolie ja, ja havia avançat que la seva família i ella viurien una aventura per les vacances de Nadal i ho han fet, certament. No, no, no ens ho diguis, han tornat amb un altre bitxo, amb un altre criu, vull dir. Oh, oh, anava a dir, amb què? Amb un elefantet? No, no, no, no amb una altra veïna. No, veïnada. no, no, no han tornat no? amb cap altra criatura. Que jo sàpiga. Que Jolie, tu que penses que la roba, això té, <ríe> això té un procés molt llarg, clar. Uh -huh. Angelina Brad Pitt i els seus fills i filles, els sis, s'han passat el Nadal a Namíbia, on va néixer Xiló el 2006, que ja té quatre anys. Es van allotjar en una vila, el Santuari de Vida Salvatge, Nankuse, que és un lloc molt bonic, que si alguna vegada us animeu, doncs podeu reservar-hi habitació. Deu una mica car, també. La família ha estat a la platja, ha anat a la platja, ha anat a la muntanya, concretament a, la, a les muntanyes, ha anat I s'ho passat molt bé i no, no els ha faltat de res. No, no han vist el turista, m'imagino. No, allà no. No sé si hi havia cine. No, ah, però que no han... s'hagin portat una còpia a ells. Mira la ah, que ha fet la mà. Ah, no, eh? un screening en privat. Exacte. No, crec que no. Pobres nens. Sí, sí. A més, no és, té nens que no, no tenen edat per a aquesta pel·lícula. Potser és, Madocs sí, que ja... Tampoc hi ha és que es, anys, es vegi res eh, que els nens... Vull dir, no, sé. no, però vuit, no l'entendrien. Jo, jo tampoc ja l'he ja entès al final. Ah, eh? molt bé. Doncs ja està. Estan Estàs est... igual que la filla És tan absurda de... que, en fi... Molt bé. Uh, anem per una de les notícies que... Pensava que era una innocentada, o una broma o alguna cosa, però l'he buscada, certament, eh? O sigui, l'he buscada per diverses vies i me la donen com a bona. Natalie Portman està embarassada i promesa alhora. Jo també ho havia sentit, això. Uh, del seu xicot. No em diguis que és mentida. No, no, no, no. Ah. Ah, ah, no on t'ho he llegit no m'ha semblat que fos un innocent. Del seu xicot, qui és ara mateix? Doncs ah, aquí està. Quin xicot, direu, no? Doncs és Benjamin Millepid. Mm? Eh? Com És el coreògraf de l'última pel·lícula de Black Swan. Ah. de l'Aronovski. Entre ball i ball... Jo l'he vist el noi i jo també m'hauria promès aquell noi. Es va aixecar el Tutu i no diran res És més. És un gran ballerí de 33 anys. No, si el balleu vestit, no té gens... O sigui, sembla un noi... Bueno, em sembla actor, bueno, no, no sé qui dir és un noi, vull dir que no, no va de pila també es va amb una mica verbut a les fotos que li he trobat és un gran ballarí de 33 anys, nascut a França que té uns pares espectaculars i fora de sèries uh, penso que el seu pare és de deca, Catló, o sigui no, uh -huh. no Triatló, o sigui que és un esportista molt bo i la seva mare és uh, ballarina o també es dedica Vaya. a la dansa Uh, doncs, uh, Emile Pit uh, triomfa com a ballarí principal del ballet de Nova York. És el ballarí principal. Vaja, si et descuides, no? Sí, s'han conegut en el rodatge de Black Swan, on ella ha treballat fent les coreografies, perquè uh, l'Aronofsky diu que, que li agrada... I res, que Natalie Portman ha sorprès tothom amb aquest anunci ha declarat que sempre ha portat la vida privada en privat, però que està tan contenta i feliç ara mateix que ha volgut fer la notícia pública. I si no, ens n'hauríem adonat d'aquí no gaire. Exacte, perquè és poqueta cosa ella, suposo que aviat se li notarà. Clar. I porten des de principis d'any, ben bé des del rodatge de la pel·lícula. Què més? Cornicocs eh, passa la, la nit de Nadal, concretament amb Jennifer Aniston. Bueno, va ser una nit de noies... Perquè van ser a Courtney, Jennifer i Coco. En pijama, No, una, no, no sé si van anar amb pijama. Suposo que Coco sí que devia anar amb pijama, però elles dues... No, però les noies la fan això de les nits dels pijamas. Però pijames... jo crec que, que farien un còctel i un bon sopar. Jo no? me les imagino totes dues al sofà amb una ampolla de whisky a la mat. Cada una. M'han deixat, una a mi també. Sí, ha estat no. tot. No, de, de whisky no, els gelats, com a friends, aquells... També, eh? sí, sí, amb un cup d'aquells de gelat. Enorme. Una, ja és dues... una galleda, una galleda a les pel·lícules hi sur o sigui que deu ser veritat que s'ho bueno, que, que sí, mengen sí. doncs eh, és cert Aram, que les dues han passat un mal any i Courtney perquè ja ho sabeu que s'ha separat, encara no divorciat d'en David Arquette i eh, bé, durant, davant d'aquesta situació li ha volgut donar un Nadal molt bonic a la seva filla no? i s'ha esforçat molt no sé, segur que va contractar un pare noel o alguna cosa. Mm -hmm. Clar, és que per aquesta gent esforçar-se a dir contractar gent que faci coses. <ríe> jo, crec que sí, jo crec que sí, una mega festa per la nena, que es cregui que és Nadal. I res, que diuen algunes fonts properes a l'exparella que ho estan portant bastant bé, això de la separació, en canvi Arqueta segura que a ell li és bastant difícil. Bé. Ja veurem, el temps donarà la raó segons aquí. I uh, parlem d'Orlando Bloom perquè el futur immediat pare Orlando Bloom es posa en forma en bicicleta. Ara que pots Orlando aprofita. Bloom ha tret la bicicleta de casa per fer un vol per la ciutat de Los Angeles. Uh, de moment és aquí on s'hi estan uh, amb la seva dona, uh, Miranda Kerr, amb qui es va casada secretament i s'assegura que no li falti de res mentre esperen el naixement del seu primer fill, perquè estan en les últimes setmanes. Miranda es troba en les darreres setmanes i Orlando aprofita per fer tasques de model. No sé si ho sabeu, potser no us, vosaltres no, no és una cosa que us interessi massa, però Orlando Bloom és la cara i cos i ànima de l'última campanya de la nova fragància de Hugo Boss Orange. I... I això que ho anuncien per la teleu algun? Sí, ha sortit, és que ha sortit, uh, va sortir a finals d'any, re, a punt de acabar l'any. 2010. Mm -hmm. I, I ara és, és primícia, bueno, ara començarà una mica el matxacón de... I això vol dir orange? Eh? O gobos orange? Eh? Doncs que la fragància es diu orange. orange, no té res a veure amb el, la té, companyia. Té, té gust de taronja? No, o... gust no te la menges, te la poses. Bueno, el perfum és de taronja. Li has de regalar un, un perfum un dia d'aquest, <ríe> perquè no sap ni com es fa servir, escolta. <ríe> sí, sí, no co... bueno, ja te faré un plànol i... Molt bé, molt bé. De, de fet, no cal, no cal, perquè us de les fotografies Què tret és aquesta ah. perquè surt Orlando Bloom amb una pose molt sexy foto sí, no, sí, sí, sí. No surt molt tampoc, sexy eh? i no. està molt bé de veure això que sí, home. Sí. Home, deixem-li de tant, en tant que ella posi home. les fotos que vulgui, també. Ui, que ja sempre ens hi posem fem, aquí. Fem publicitat una marca, potser que ens patrocinin. Au, guà, eh? sí. No, doncs esborres, ja. <ríe> però ja ho has dit, ja ho has dit. Ah, doncs res, oblideu-ho tot. Uh, L'estrella de Thor, Chris Hemsworth, uh, s'ha casat? Aquesta notícia sí que és bomba. S'ha casat? I amb qui s'ha casat, Chris Hemsworth? Amel Zapataqui. Què dius que què? <ríe> Thor s'ha casat amb el Zapataqui. Tor! Hem... Això, això sí que és la innocentada. No, no? No, no, no. Jo també fer-lo quan he llegit la notícia, he fet exactament el que di la mata. He començat a mirar pàgines web diferents i tots sortir la mateixa no notícia. No m'ho puc creure. Sí, no, sí. perquè la televisió anava a ple. Em, em sembla superfort això que me dius, eh? La gran pregunta és on li posarà el martell? <laughs> el que vols a l'armari i li guardarà. El, el nou autor de 27 anys i l'actriu espanyola de 34 s'han casat per vacances de Nadal molt romàntic, tot plegat i es creu que ha estat al Melbourne Austràlia on Chris Hemsworth va néixer i créixer el recordem pel seu paper de pare del capità Kirk a la darrera pel·lícula de Star Trek de JJ Abrams, per exemple recordar-lo, no, recordar-lo va tenir els seus, bueno, va tenir va els seus tenir els 10, 10 minuts de glòria, però és que ja veureu Uh, jo que puc veure el tráiler de Thor, està immens. O sigui, ha crescut l'home, no sé en què, no vull tampoc sé. ¿ha, ha, ha crescut molt. És es que si has de es que Thor, no... has d'estar crescut, si sí, però, si és, no... és com a Cristian Bale quan passa de fer feo maquinista a sí, fer sí, de Batman, però que esto més manipula així metes en cos. Per la seva banda, Pataki és molt divertit, perquè als Estats Units eh, presenten Orla, Orla, ai, perdó, eh, Chris Hemsworth, el nou autor de Marvel, no? al cinema, i el Sapataki, eh, com és eh, Serpientes en l'avió, en Samuel L. Jackson, coneguda ah. per Serpientes en l'avió. Això diuen els clars. Ah, sí. perquè... Ostres, que dur. Per sort no han vist les pel·lícules de García. Si no... <laughs> Home, la de Ninet, a mi em segueix agradant. Bé, bé. Jo la vaig veure un dia i em vaig donar una agradable sorpresa. Molt bé, ara m'acabes de baixar a 10 punts. No, va, <ríe> ella surt molta estona, sí, amb molt és poca la... roba. Exacte, això. La... això és el millor que té la pel·lícula. Però veure, aquesta també se n'ha buscat un de 27. No mm -hmm. No està mal, no? La Què vols dir? Tia. Ell també l'ha buscat amb ella. Home, 27, 34... Tampoc està no tant. No. Home, home, quan són 70, 77, no són tants. Però 27, no, 34... Avui en dia ja, ara, em crec que està superada. Però això, ella està superben... No? Vull dir que semblen, no semblen molta disparitat. No, sí, ja els veu junts i semblen d'edats similars, de fet. Sí, sí. En fi, veig que l'Aram no està massa no. content amb no, aquesta notícia. No doncs es veu que feia quasi un any que sortien, però van fer públic fa tres mesos. És que per un costat es separa la Scarlett Johansson, però per l'altre se'ns casa la Pataki, saps? O sigui, això és el karma o La, la felicitat sencera no serà mai. Rubià puesta, arrubiar indispuesta. Sí, Molt bé, un altre casament. Kelsey Grammer ha aixecat rumors d'un casament imminent amb la seva xicota Katie Walsh. Grammer pensa... El coneixem per Fraser, no ho sí. he però... I altres... Altres papers. Pensa casar-s'hi no. a principis d'aquest any ja i diu que no troba la raó per posposar més el seu casament amb la dona que estima. I quina és la raó? El motiu és perquè s'ha sabut que el, divorci, el procés de divorci amb la Camille s'acaba ja. O sigui, tindran la resolució ja. Així que, doncs, escolta, molta felicitat en sí, sí. Kelsey Grammer. I ànims. I ànims, bueno, què sí, vols dir? No. no, vull dir, clar, surts d'un i te'n fiques a un altre de, no sé de sé seguida, no? Sí, no sé, se'l veu molt enamorat. I potser un altre casament, Reese Witherspoon i Jim Toth s'han promès. En Jim Toth, és? Eh? una un agent d'artistes de Hollywood, mm. treballa en doncs una a veure... agència. A veure si fa bé la seva feina i li una mica la carrera en aquesta dona. altres perquè... coses li deu aixecar. Witherspoon ja està. està surant amb en un bar de... No en vella. <laughs> no sé... Tan que m'havia quedat. Sí, sí. Huissas Pons està sonant en un mar d'alegria després de passar les penes del seu divorci amb Ryan Philip i del trencament amb Jake Gyllenhaal, això més recent, i ara s'ha promès amb un home a qui troba madur, estable i que ha congeniat molt bé amb els seus fills. Es veu que el Ryan Philip no era ni madur ni estable i es veu que va passar molt malament. Però pues segurament era més guapo. Uh, aquest no està malament tampoc, no, no. no està malament. Aquesta dona acabarà fatal. Tres matrimonis ja... No, home, Jake Gyllenhaal no es van casar, es van sortir i ja està. Ah, vale. Els eh, seus fills, Abba, 12 anys ja, i Decon de 7. Eh, no sé com ho faran, si viuran junts, en fi. Jim Todd és un agent de Hollywood, com ja us deia, així que, bueno, el que ha dit l'Aram, si mai li falta feina, ho té bastant a prop, no? I eh, res, que Jim i Rix han passat les vacances junts i amb els nens. Molt bé. I Molt tinc bé. una última notícia, que és una fricada. Ràpidament, Però... Vinga. sí que he titulat alguna com N'hi ha que estan sonats i és l'Eston Catcher i la Demi Moore ah, ens encanta, És una parella noia. que ens encanta mm -hmm. però tenen unes coses, unes rareses certes, seves, que eh, ens encanten més que ens encanten més, encara Resulta que ens hem enterat que l'actor i l'actriu un cop l'any fan el mètode Cleanse Master Cleanse mm -hmm. que és que durant 10 dies només mengen beu aigua, un sirope una de pebre de caiena, no sé si és pebrot, de caiena, i eh, suc de llimona. Això deu dies? Això deu dies. I, i per què? Perquè potser s'han atipat massa i han de fer aquí com els gats, no? Una purga. Doncs no, és que es preparen perquè creuen que eh, aviat s'acabarà el menjar al món i es preparen físicament per si han de viure amb menys menjar. Ho dius en sèrio? Sí. Tenen fills? Ella, sí, té tres nenes. Espero que no els hi faci fer això. Sí. Em sembla que és motiu de... No, de, les nenes de... són grans i crec que no els deixen. Si, si perdoneu, no faré, de no faré comentaris a la notícia, perquè... A mi m'encanta quan de tant en tant surt a fer-nos una foto al Twitter... I tant, i tant, és el millor. Allò d'estar per casa... La bata... Prou... I... Exacte, sí, sí, és sí, tot sí. divertit. Però això ja no em fa tanta gràcia, no, això, fa una bueno, mica de escoltar. por. Facin ells, escolta, allà ells, no? Sí, tu escolta'm, la gent es fa fregues amb cremes de bava de caragó. no? <ríe> pues... I d'altres coses. Pues Hi ha gent que se'ls menja, les babes de caragó. Sí, també, també. Doncs vinga, Marta, canviem i anem ara als 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. I comencem per la revista Time, que ha fet una classificació eh, del 2010 del que són per ells els millors capítols i les millors sèries. A veure, per no repetir-nos massa, eh, concretarem eh, el que aquí coneixem més, Lo més popular, perquè hi ha sèries que no són poc conegudes o que no hem vist, però, bueno, intentarem ser una mica vereus. A la posició... Una no, de les primeres posicions, a la posició número 2, per la posició hi ha un capítol de Friday Night Lights, que aquí és aquesta sèrie, ni, ni es veu. Mai he arribat a triomfar aquí. No, no, és que és, que és una cosa molt americana, eh? El sí, futbol americà, el futbol americà. Bé, al segon lloc, Mad Men, un capítol de la quarta temporada que es diu The Suitcase... Uh, jo no he vist encara. La paleta jo no he sí. vist encara. Bé, tu tampoc. Pot ser que sigui un dels dos primers, però eh? un dels primers. A la posició número 5, un capítol boníssim de Fringe, el setè de la segona temporada que és Peter, el capítol aquell que transcorre en el passat eh, quan tenim el personatge Walter Bishop que viatja a la realitat alternativa i t'explica com bueno, la malaltia del seu fill, no? Un capítol extraordinari, un dels millors de, de la sèrie. A la posició número 7, eh, Lost, el capítol dient, l'últim capítol. capítol de la sèrie. I Mira doncs... que sembla que Lost es va acabar ja fa tres o quatre anys, eh? Sí, sí que és veritat. Dóna que... la impressió que Lost ja queda molt enrere. Doncs és que esclar és que estem amb el dia així tan, tan forts... I la, entre les 10 millors sèries, doncs una mica allò sempre, no? Breaking Bad, Mad Men, Birdwalk Empire, The Pacific, The Booked Wife... Bé, una mica allò ja es va dient. Llavors, canviem i anem per una altra classificació que ha fet l’Entertainment Weekly de les sèries que hem perdut el 2010. Doncs aquest portal d'internet ha elaborat un exhaustiu llistat que han volgut mencionar les 22 sèries que hem vist finalitzar el 2010. Les dic ràpidament. A veure, eh? les que destaquin potser, sí, no? Sí, destacaré. Lost, Lost. com ara. Aglibeti, tampoc destaca, però s'ha més per bueno. aquí. Entre fantasmes, destacava... Trobarem a faltar els teus... Malons. Sí, sí. sí Anava no, a dir fantasmes, però malons però també, també queda també. bé. 24. Eh, herois. Uh... Herói s'ha acabat, finalment. S'ha acabat, sí, sí. Ja no sí. Li importava ningú. No, a mi sí, a mi sí. Em sap greu, no? Perquè, en fi, és una sèrie que va començar molt bé i es van anar en La quarta temporada no estava malament, però, és clar el mal que havia fet la segona i la tercera ja, ja va ser fulminant. Irreparable. Sí, sí. Scraps, que també ha acabat. Oh, m'encantava aquesta sèrie. Càprica, un final, en aquest cas, abrupta. Sí, perquè ha tingut només una temporada. Uh -huh. Dollhouse... Un... Bé, no, tu, escolta'm, després de la primera temporada que vam veure que era com àvias, però una mica més dolent encara Se li va donar una segona oportunitat, però no va triomfar No uh, Numbers, que també es va acabar després, Sempre no m'ha semblat un petardasso Sí, a mi també, però bé, portava unes quantes temporades Flash Forward, la gran promesa de... <ríe> Sí, exacte, la nova dos, o no exacte. sé què Trurut I Nip Tap, que ja portava set temporades ah, i... Nip Tap, encara la feien aquest sí, any? Sí, sí, sí, mm. va fer l'última temporada va acabar el capítol 100 una xifra rodona, i allà es va acabar la sèrie. Doncs aquestes són les més destacades de les que ens hem acomiadat aquest 2010, eh? Fem molt... Home, algunes sí que les trobarem a faltar, algunes van tenir el seu moment de glòria, uh -huh. i algunes ens és igual. Jo una mica de tot. I anem ara que parlem de Flash Forward, parlem d'un de dels seus protagonistes, el seu protagonista principal era el Joseph Fiennes, que farà una sèrie que es diu Camelot, que l'estrenarà al Canal Stars... Eh l'any Bueno, aquest any ja. Uh, L'1 d'abril, concretament, serà una sèrie de 10 episodis, estarà basada en la història mitjaval del rei Artur i en el Joseph Fiennes serà el Mac Marlí. I Jamie Campbell interpretarà el rei Artur mentre que Eva Green serà Morgana. No sé. A mi la veritat és que uh, el Joseph Fiennes no... No acabant mai de... No, no és un actor que connecti. no. Bé, bueno, mi Shakespeare in Love vaig reconèixer que com a pel·lícula m'agrada. A mi també m'encantar aquella Mira, pel·lícula. Mira, passo bé. Però ell com a actor no, no, no, bueno. no ha triomfat, eh? Vull dir. I això de Camelot, doncs ja veurem. Perquè sí. fins fa no gaire també estaven fent una sèrie que es deia Merlin, em penso. Uh, sí, és veritat, però és juvenil, eh? Sí, jove Merlin, sí, sí, sí, un Merlí és... jove i tal. Sí, aquesta busca mm. un públic més adult i recordem la cadena Stars. És la que passa la, la sèrie d'Espartacos. De, o sigui, Mare de Déu. Ens doncs trobarem un rei Artur... Sí, uh, sí, amb sang i fetge i... I, i molt de sexe, m'imagino jo. Uh, una notícia que abans comentàvem a l'anfa de la micro que preguntaves... Què passa amb House? Què passa amb House? Doncs, què passa? Doncs que ja la setmana que ve que directament ni la fan. Uh, és veritat que queda només un capítol inèdit que ha passat a Estats Units i aquí no. Però el que passa és que en 4, que ja passa a ser del 100% propietat de Telecinco la setmana que ve programa hi ha sèries de Telecinco a l'horari de House la primera doncs és la NCIS Los Angeles. quin desastre que és uh, un spin-off d'una sèrie que passa ja a la sexta que és aquella Navy Investigation sí, sí, no? el... tot això que la protagonista el Chris O'Donnell doncs comença la segona temporada la primera l'havia més Telecinco i l'horari de House serà ocupat de moment per a aquesta sèrie és que no ens importa ja, però jo només ho dic, però la gent s'esperarà house di. Sí, que veig, es i trobarà això... Cosa I s'indignarà, hi haurà televisions trencades... Que la gent ho sàpiga. I parlant de NipTac, doncs una petita notícia relacionada amb NipTac. Només cada un dels seus protagonistes, el Dylan Walsh, el que era el doctor Sean Mannamara de Niptac, està preparant una nova sèrie, d'un moment no hi ha títol ni guió, però el personatge principal serà un agent de l'FBI a uh, Washington DC. Almenys bueno. el tindrem recol·locat ja en aquest noi. Sí, però... I una altra sèrie, aquesta que t'encanta, però és que és font de notícies. Em sap greu, eh? És Glee. Oh, Déu meu! Sí, sí, sí, sí. <ríe> jo m'ho passo bomba, eh, amb aquesta sèrie. Ho reconec, eh? És una nena de... Transporta l'infantesa amb alguns sentits, eh? Aquest esperit juvenil de... No sé, què vols que t'hi digui? És un punt feble. No, no, no. Sí, hi ha, hi ha més gent com tu també. Hi ha ja. més gent que com tu que li agrada també. Sí, sí, no m'imagino. son un parell de sèries que... Em... Bé, bueno, que no puc. Tu no comprengues Bé, el cas és que recordem que Gwyneth Paltrow... va aparèixer fa unes setmanes... Eh, interpretava una professora substituta... i els de Fox van quedar tan contents... amb la seva participació... que ja s'ha confirmat que tornarà a sortir... I, i ella mateixa cosa que a mi això em fa que, eh, eh, devia estar en un moment eufòric eh? una d'altra va definir la seva interpretació a Glee com la, el seu millor treball de la seva vida s'ho havia passateta, eh, mira sí, bé, en fi, va cantar el tema de Silo um, Fakiu i, a més a més, un majap eh, de l'Ombrella, de uh -huh. Rihanna, i cantant sota la pluja. Jo crec que el que passa és que ella devia tenir ganes boges de cantar, de uh -huh. fer algun paper cantant, i s'ho va passar molt bé cantant, i mira, diu... Segurament, segurament. El millor paper. Uh -huh. I acabem amb una darrera notícia d'una sèrie que... Que és... Oh, dieu sí, que dius... Ara ah, hem de parlar de dieu sí? Doncs sí, sí. Doncs que... Recordem aquesta sèrie que s'havia passat per Televisió Espanyola, l'ha recuperat un canal que és Neox, que de moment no tenim data d'estrena, però és una de les sèries que veurem en el 2011. Res, només, no si podem evitar-ho bueno, estarà allà. De totes maneres, recordem que és una d'aquestes sèries maltractades per Televisió Espanyola, que a més a més en desconnexió de Catalunya no es veia. Una mica sí similar a la oeste de la classe blanca, que també feien desconnexions amb Catalunya, i Catalunya no podia veure a la oeste i aquests delictes flagrants que s'han arribat a cometre. Doncs una manera de reparar-ho eh, és això. De fet... No. La TDT també seria una bona oportunitat, ara, per recuperar la West amb un canal d'aquests. I tant, la TDT és, és fantàstica per enxufar totes les sèries, que hauríem pogut tenir una audiència i una crítica fantàstica, i, i posar-les ara mm -hmm. rotllo botifarra, mm -hmm. un capítol rere l'altre, i vinga, i desaprofitar-les. Molt bé, doncs, ara, preparat, que anem per lo teu ja, les notícies de còmics.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 Doncs vinga, com vulguis, comencem amb la primera de les notícies. Doncs comencem amb una despedida. No sé si sou eh, compradors o lectors del jueves, però mm -hmm. hi ha un personatge, bueno, que ja és històric, que ha passat a la història i que ja no apareixerà més en el jueves, que portava 33 anys apareixent. 33? 33 anys. A veure, quin personatge del jueves Estem... pot ser que porti mm, pràcticament des de la seva fundació, com aquell que diu. Estem parlant d'una pèrdua important, així. Eh? Important, important. Mm, perquè no se'n va... Martínez Alfatxa... No, se'n va... El professor cojonciano de l'Òscar Nebreda ah. deixa el jueves. Man, era una mica ja un... Si volies veure tetes dibuixades al jueves, ara ja no es podies comptar amb el professor cojonciano. L'Òscar Nebreda ha dit que es jubila i que desapareixen les seves... les ensenyances del professor cojonciano del ell, ell deixa el jueves, diguéssim? O, uh, o jo que he llegit que és que es jubila. Per tant, deu deixar de treballar Ja. A l'igual es queda com a director del jueves, no, director no, però secretari o algun càrrec d'aquests. Ja, ja, ja. Bé. Però, bueno, ens hem quedat sense el professor No Suposo que tard hora tots aniran caiguent, perquè ja tenen una edat. Sí, sí, és veritat. I, a més a més, la veritat és que al jueves els costa agafar nous personatges i nous dibuixants i nous artistes, per tant, veurem com acaba el tema. Uh -huh. Doncs una altra despedida que ja havíem anunciat, que és la de Wild Storm. Finalment, aquest mes, les capçaleres de Wildstorm ja desapareixen totes, recordem que va ser aquell editorial que es va crear a partir de la fuga de grans dibuixants fa ja bastant més d'una dècada... Potser fa 20 anys, ja? Pot ser, els 90, ser els 90, no? Perquè sí, va ser 90. Sí. Va 90, potser ja fa... Mare de Entra Déu! Entre imatge i de la mateixa època. Exacte, doncs posa-hi fa 15 anys. La sèrie estrella de Wildstorm, que era Wildcats, ha arribat al número 30 d'aquesta última etapa, i serà l última que apareix amb, capa... amb la capçalera de Wildstorm. Ara se'n va cap a DC. Hi haurà algunes sèries que, a l'igual continuaran, però hi haurà unes quantes que es poden donar per finiquitades. Entre les que potser que continuïn són la de Wildcats, que és potser la, la sèrie més coneguda. Uh, Gen 13 uh -huh. que també encara, podria tenir Encara continuació continua. l'últim número que apareixerà sota el segell Wildstorm és al 39 uh -huh. també suposo que serà del 4 o 5 i The Authority que encara existeix també amb un tal Tom Taylor de dibuixant que la veritat no el conec de res ja, ja. és que la veritat admires els autors d'aquests còmics i ja no els coneixes ja, t'he sentit eh, continuar més enllà de no sé, a vegades no ara aquests personatges, vulguis que no, ja tenen un rerefons, Wildcats durant la temporada Però, va guionitzar sí, l'amor, va tenir James Robinson de dibuixants. S'incorporarà a l'univers DC o...? En principi, sí. En principi s'incorporarà. Igual que Blue Beetle i tots aquells personatges quan van comprar no sé quin editorial i que van aprofitar les crisis en entierres infinites per absorbir-los, doncs suposo que faran alguna cosa doncs semblant. Doncs així ja té més sentit. En tot cas, veurem com acaba el tema. Uh -huh. Molt bé. Però, bueno, bueno és, és la fi d'una època, això, sí, eh? Sí, sí, sí. És la fi d'una època. Entre això, que en tot McFarlane ara pràcticament només es dedica a fer figures i tot plegat, és com... Eh. s'acaben els 90. No, aquella gent ja... En fi... Ha deixat el món del còmic. Sí, sí. Però bé, nova gent entra al món del còmic, com per exemple Paco Roca, eh, que és l'exitós eh, guanyador del Premi Nacional del Còmic 2008 per Arrugues, i que ara aquest any ha presentat eh, L'Invierno del Dibujante, doncs l'AFNAC ven edicions de de L'Invierno del Dibujante firmades. Ah, Això, veritat, és que està molt bé. Eh, precisament Paco Roca va presentar aquest últim còmic a l'AFNAC, ara farà un mes... I, um, doncs, a l'AFNAC en tenen de firmats. Molt bé. Bueno, la veritat és que és una... Mira, si és per, per fer un regalito o una mm -hmm. cosa d'aquestes, sí, doncs mira, queda bé. Signat, està bé sí, exacte, sí. És un, com un afegitor. La veritat és que això a França ja ho fan en altres ocasions i és un costum, doncs, que estaria bé que s'imposés. Mm -hmm. Què, Què més? Què més? Què més tenim? Tenim una llista de novetats per aquest mes de planeta que m'ha fet molta gràcia perquè hi ha coses que estan molt bé. A veure, la primera, que m'ha agradat molt, Starman. Comença un altre cop l'edició de Starman. Starman és una sèrie de, guionitzada per James Robinson de l'editorial DC que diuen que després de Sandman és el millor reciclatge d'un personatge que s'ha fet en la història de l'univers DC. No sé, una mm. mica exigerat. Abusanat, sí. Però la veritat és que és allò que James Robinson, un dibuixant i un guionista que en aquell moment desconegut, que li una sèrie que li diuen una mica fes el que vulguis, perquè la podem donar per finiquitada, una mica com mateix que en Sandman, i el tio va crear una cosa molt original. Uh, Starman la va començar a editar un altra editorial, em penso que la va començar a uh, editar en Dolmen, però quan els drets dels DC van anar a parar Planeta, a Dolmen li van dir que parés d'editar-la perquè ja ho farien ells. Uh -huh. I s'han esperat, la veritat, bastant. Però bueno, ara tornarem a tenir-los. Des d'aquí ho recomanem moltíssim. Gener. la publicaran en tomos el primer Tom incorporarà el número 0 al 16 mm -hmm. fantàstic, fantàstic. a mi m'agrada moltíssim què més? el mes de gener també tindrem ja el dia més brillante que és la continuació de la saga de la noche más oscura no sé si l'heu seguida no, no, no, en Geoff Johns no, no. jo pensava que era un guionista que a tu t'agradava Geoff Johns sí, però és que aquests crossovers' de C, jo l'univers de DC no l'entenc L'únic que segueixo Superman i encara a vegades depèn de l'etapa. Però... Jo l'univers de C, tot que no sigui vèrtigo, ho tinc abandonat de fa molt de temps. I quan surt un recopilatori de la Liga de Justícia Amèrica, doncs també cau, però si sí, mm. no... Un altre mate més material que reediten, material clàssic, és La Cosa del Pantano d'Alan de Moore... La veritat, penso que ja hi ha com 3 o 4 edicions de La Costa del Pantano, segueix el camí del Sandman, que pots uh -huh. tenir mitja dotzena d'edicions diferents. Però pensant, mira, si hi que encara no la tingui... I aleshores, la gran sorpresa per mi, Young Liars, que és una miniserie de 18 números, bueno, miniserie, maxiserie, guionitzada per David Labham, que és el guionista d'un còmic així més alternatiu que es diu Bales Perdides... Cosa violenta, vaja. Mm, no, és així, és un còmic social i underground. Mm. La veritat, jo li he donat una ullada i també ho recomano, però s'allunya bastant del gènere superheròic aquest, Young Liars. I a més a més, molts més retapats i reedicions, com per exemple tindrem eh, més reedicions de Sandman, reedicions de la Wonder Woman de George Pérez, material molt xulo, el quart volum del Hellblazer de Garthenis, que tenc allà la reedició tot el Hellblazer de Garthenis, uh -huh. i una reedició completa en un sol volum de From Hell. Ojo! Déu-n'hi-do, no? Amb el volum enciclopèdic que pot ser això. Uh. O sigui, la veritat és que la majoria de novetats per pla de Planeta per al mes de gener són reedicions. I Va. què més portem? Tenim també... Ah, hem, hem trobat avui unes xifres de manga molt interessants, no és per donar nos de malament que està al món del còmic americà, del còmic de superheroi americà. I és que el One Piece... Sí. El One Piece, el còmic... Segur que fins sí, tot aquí coolant, el coneixem. Sí, vale? És el còmic manga més venut de la història en el nacional del Japó a més de 200 milions de còpies. Mare de Déu! 60 volums, 200 milions de còpies, això són, bueno, 20... No, no sé, ja, ja... 3 <ríe> milions de còpies de cada volum. La veritat és que què més voldrien els còmics de superherois que tenia aquestes vendes, encara ah, que fos, a tot el món? Japó és... una potència brutal. És la pera, la veritat. Bé, la veritat és que aquesta xifra m'ha sorprès i ha sigut allò, destaquem-ho. Mm -hmm. molt bé i més o menys fins aquí les notícies d'avui ja està, no tenim sí. res més bueno, molt bé. doncs eh, nosaltres el que farem és ja anar acomiadant el programa i res, ens retrobem la setmana vinent eh, Marta Aram, tu d'aquí fins aquí quinze dies? fins aquí 15 dies Marta, adéu. adeu adéu. i nosaltres, jo mateix, l'Ignasi Herbat també m'acomiado a tots vosaltres, i us deixem amb un tema d'una pel·lícula que s'estrena la setmana vinent que és Twelve eh, són el grup fenomenal Hand Club Van canten la cançó 15 to 20. Què vaig molt bé. 5, 30 35 40 45 50. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 all that time and nothing to show for it. him in the FBI so it's a it gonna take to get through to you So it's a it gonna take to get through to you.